Hola, benvinguts a Cabories Podcast Això és només una prova Ara pujaré aquest arxiu archive.org Després l'enllaçaré des de caboriespodcast.wordpress.com I finalment eh, posaré el fit feed, a feedburner I em subscriuré a qualsevol agregador de podcast Per veure si tot el procés és correcte Fins ara!